Йому Таїса подала борщу. Наполягання господарів випити хоч одну не допомогло. Мені було ніяково, як у кандиби. Колишні політв'язні і не пригублювали. А я не звик відмовлятися. Мабуть, Олекса потай мене засуджує. Чого там критися? У мене також усе це було. Та прийшов час, коли я втратив смак до горілки, ніби виправдовувався Олекса. Ви на мене не зважайте, пане Миколу. Я помітив, що мої родичі з подивом реагують на наше пане. Всі, хто сидів за столом, народилися вже в радянські часи. Для них це було аж надто незвично. Власне, це було поки що незвично і для мене, але комуністична форма звертання вже дратувала. Отож, треба було привчатися до того, що народ наш виніс із далеких віків. Заснули з Олексою в спальні, в ріжках, що були присунуті одне до одного. А вранці мені принесли київський виклик до телефону. «Я одразу ж зрозумів», – викликає Раїса. О десятій ранку в чотирьох Раїса з Леонідом і я з Олексою поїхали тролейбусом на перемовний пункт. В обумовлений час мене покликали до кабіни, і я почув втомлений голос Раїси. «Добрий день, рідний, як там у вас? Потім розкажу». «Ясно, видно, також трусили, а я всю ніч не спала, годину тому пішли з хати». А Розпочали вчора о 8-й вечора. Обшук тривав 12 годин. Трусили московські гебісти і навіть за московським ордером. Як за московським? Вигукнув я гнівно. Це ж порушення процесуального кодексу. Ми ж таки республіка, а не московська область. А їм на це начхати. Є сила, розуму не треба. В Оксани Яківни також був обшук і в Бердника. Та власне в усіх членів групи. Ми всі оголосили тижневу голодівку. Ти там слухаєш голоси? Ні, не слухав. Уже казали? Ще не встигли. Ввечері скажуть. Тут у мене Олекса тихий. Ми теж приєднуємося до голодівки протесту. Зараз дам йому слухавку. Я покликав Олексу до кабіни, він трохи поговорив із Раїсою, і я почув його голос. Звичайно, приєднуюсь, а як же? Назад до помешкання Таїси рушили пішки, аби обговорити становище. Таїса з Леонідом ішли попереду, а ми з Олексою відстали. Я детально розповів йому про розмову з Раїсою, додавши при цьому «Немаю відомостей поки що про Лук'яненка і Кандибу, всіх інших обшукали». Після тривалої паузи я тихо мовив «На членах групи вони не спиняться, я негайно повертаюся до Києва, а вам, пане Олексо, доведеться з'їздити в Харків». Розповів тихому про Генріха Алтуняна та його оточення. Повідомив, що залишив у них декларацію і меморандум. Їх треба попередити про небезпеку. Олекса згідливо похитав головою, я тільки заїду до матері, а наступного дня виїду в Харків. Забігаючи наперед, скажу, Олекса так і вчинив. Тоді це врятувало Генріха Алтуняна від арешту, але ми з ним ще зустрінемося в одній камері. Коли поверталися до Таїси, Олекса, що мав семилітній стаж політичного ув'язнення, намагався передати мені деякі власні принципи. Заговорили про офіцерів КДБ, і Олекса рішуче мовив – «Передовсім належить пам'ятати, перед тобою ворог. Нехай він улесливо посміхається, хай прикидається добрим та порядним, не вірте йому, знайте, він думає тільки про те, як вас знищити, і до того ж якнайшвидше». Мабуть, Олекса добре розумів, що мені нелегко виробити таке бачення. 35 років віддано комуністичній партії. Нехай уже 2 років 20 після 20 з'їзду, я бачу компартію інакше, ніж до часів, Сталіна. Та чи стала вона мені ненависна отак як тихому? В цьому, мабуть, порозумітися з Олексою нам доволі важко. Там, де він бачив справжніх фашистів, я поки що знаходив заморочених помилковою ідеологією людей, котрі не встигли прокинутись від засліплення. Ми з цими людьми ні про що не могли домовитися, бо духовно були чужі, це я добре відчував. Але справжньої ненависті до них я в собі виховати не міг. Добре це чи погано, не знаю, але кажу так, як воно було. До Києва я повертався з важким пакунком, в якому містилася найкраща частина кабана. На вокзалі, коли прощалися, я побачив у таїсених очах затамовану тривогу і болісний смуток, але вона й словом не обмовилася, що вельми невтічно бачить моє найближче майбутнє. Намагалася усміхнутися і підбадьорити мене. Час побіг аж занадто швидко. Я встиг написати і обговорити на засіданні групи «Меморандум. Частина друга». Група його прийняла, але я вже згадував, що у справжньому вигляді він не існує. Я реставрував його і подаю в додатках. Гібісти нам до групи настирливо намагалися підсунути свою людину, але нас важко було обдурити. Надто примітивно і грубо вони діяли».